Wees te 196 die uitleg en verklaring van die betekenisvolle spel deur die kindjie die verskillende pogings om die verdwaalde geeste te red deur die goddelike leiding aan die mense. En die kindjie dadelik soos 'n wyse leraar van in sinagoge begin praat en gesê: Dit is die betekenis van die spel. Vanaf die skepping en ook daarvoor was Elohim van ewigheid die meester die eerste gooi. Die ou geeste word wakker, en wil hulle self nie die glansreikheid van Yahweh laat welgeval nie, en die spel verloop gehooties. Hier die spel dier van Adam tot Noach, en van Noach tot Mooses. Die koppige muisie is die liefde en die wereld, waarmee die liefde echter in strijd is. Ten tye van Noach is die wereld met dreigemente gestraf, soos die muisie met die muise, Die wereld het daar self echter nie verbeter nie, maar het langsamerhand weer in afgoederei verval en wou altare, een sigtbare godheid en baie ceremonie sê. Toe het die meester die spel onder Mooses by een geroep en daar het in tweede gooi plaas gevind. Anvankelijk het hy daar uitgesien asof dit sal standhou, maar net een keer het Mooses sy rug gedraai of die gouwe kalf was klaar toe die meisie eers rechtig begin toes, waarop die dreigemeend dan daadwerkelijk in alle ergens uitgevoer is. En so was die sondvloed dis veel eer in baie krachtige dreigemeend, as in een sekere sin in straf. Maar die straf van die volk in die woestijn was in erge straf, daar die deur die vuur geskiet het, soos eertijds in Sodom. Na die gooi gaan die spel voort, Eerlik gesê, gaan dit in die begin goed, maar uit pere vrees. En hierdie spel ontbreek immers die moeder, die liefde wat weggegaan het, omdat sy nie mag heers nie. Tot op hierdie tyd het die Mosaïese spel geduur, en dit het omself uitgepid door louter opstanden en voordierende vrees. Opniet het die meester die kleinskare by een geroep, daar is gegooi, en die meester het kind geword. Toe het die liefde gekom en uiting gegee aan ‘n sekere vreugde oor die machteloze toestand van die meester. Die liefde het nou ook gegooi, en dit het haar geluk om die eerste tree van die troon te bereik. Toe het sy die meester tot die dood toe vervolg, en om gedurene duisend en bijna negenhonderd jaar geen ris gegin nie, en ieder een teen hom opgestook. Maar, toe hy die gevestigde wereldsheerskap van hy self ingezien, dat dit nie langer so sal kon voortgaan nie, en die laaste gooi het plaasgevind, die meester het weer soos die meester van ouds geword, vol van die gloeiendste iwer het, hy sy, het sy plek geword, en vol van barmhartigheid sy gooi, en die hele volk sal van hy die kinderlijke stand om as vader erken, as hy die volk as vader in die volle mag van sy liefde steeds nader en na homself toe sal trek. En dit sal die laaste gooi wees, daarna sal daar geen verdere gooi meer volg nie, want die vader sal dan verewig vader wees. Kyk, dit is die betekenis van hy die spel, maar laat ons nou weer na binnen die huis gaan om te sien wat die ontwaakte Tulea doen. Volg mij dus allemaal